Jakobsbrefið, þriðji kafli Verðið eigi mörg kennarar, bræður mínir og sýstur. Þið vitið að við munum fá þingri dóm. Öll rösum við markvíslega. Rasi einhver ekki í orði, þá er hann maður fullkominn. Færum að hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef við leggjum herstonum beisli í mun til þess að þeir hlýð okkur, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjáið einnig skipin svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum. Þeim verður stýrt með mjög litlu stýri hvert sem stýri maðurum vill. Þannig er einnig tungan lítill lemur en lætur mikið yfir sér. Sjáu hversu lítið næsti getur kveikt í miklum skógi. Tungan er líka eldur. Tungan er ránglætis heimur með að lima okkar. Hún flekkar allan mannin og kveikir í allri tilvöru hans en er sjálf hendruð af helvíti. Allar tegundu dýra og fugla, skriðkvíkind og sjávar dýr má temja og hafa mennirni tamið en tunguna getur engin maður tamið. Þessa óhemju sem er full af bannvænu eitri. Með henni vexumum við drottin okkar og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir er í líkingu guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Þetta má ekki svo vera bræður mínir og systur. Gefur samalindin bæði ferskt og beist vatn Mun fíkju tríabræður mínr og sýstur geta gefið af sér ólífur eða vinnviður fíkjur? Ekki getur heldur saltur brunnur gefið ferðt vatn. Hver er vitur og skinsamur á meðalekar? Hann sýni það með að vera hólátur og vitur í allri breytni sinni. En efu beskur ofsi og eigengirni býri hjarta ykkar, þá stærið ykkur ekki og ljúið ekki. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur er hún jarnesk, andlaus, djöfurleg, því hvar sem ofsi og eigingirni er, þar er óstjórn og hverskinsbylling. En sú sem að ofan er, hún er í fyrsta lagi reyn, því næst, freyðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunnar og góðra ávaxta, óhludræg hræstnislaus, en friðflýtjendur uppskera réttlæti og frið.